Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Auzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah, nasta'inuhu wa nastaghfiruh, wa na'minu bihi wa natawakkalu alayh. Wa auzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu, wa man yudlil fala an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Nabi Muhammad wa ala Nabi Muhammad wa barik masallim. Hamba bapa. Wa ala azza wa jalla min syaitan innal insana rafi khusrin illa aladin amanu wa amil wa tausabil haq wa tausabil sabr. Subhanallah alazim. Waqalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Man ahyasunnati faqad ahabani waman ahabani kana ma'i fil jannah. Uqam qala sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kerana Allah sentiasa lagi memberi kita kekuatan untuk kita meneruskan pengajian kita. Musulah 93. Bismillahirrahmanirrahim. Pertama beriman kepada Allah. Pembahasan dalam hadis Jibril ni hari kedua ini panjang. Hadis dia pun panjang dan pembahasan dia pun panjang. Dan merupakan pokok asas kepada seluruh Islam lah. Ataqum yau dinakum. Jadi pecahan pertama ni ukur iman. Eh, Islam dah selesai kan? Yang eh, pecahan kedua ukur iman pula. Yang pertama beriman kepada Allah Subhanahu Wataala. Beriman kepada Allah Subhanahu Wataala bererti percaya kepada wujudnya. Sebagai Tuhan yang sempurna, sifat-sifatnya secara mutlak, saling kurung tanpa tempat, tidak bertempat. Guzonya sebagai Tuhan yang sempurna, sifatnya secara mutlak. Pencipta alam ini, penyusun peraturannya, pengatur perjalanannya. Ia Tuhan yang wajib disembah dan diakui kemuliaannya, kekuasaannya dan dipatuhi hukum-hukumnya. Firman Allah Subhanahu Wa Taala, fālāl annahu la ilaha illallah wa astaghfir li zambik fa'lam Fa ketahuilah maka ketahuilah bahwasanya tiada tuhan melainkan Allah dan pohonlah keampunan bagi dosa engkau dalam fiqh dipanggil kisah yes, apa ni fasalu ahla zikri in kuntum la ta'lamun tanyalah orang-orang yang ahli ulama ahli aliyai ilmu in kuntum la ta'lamun kalau kamu tak tahu hanya sekadar mengetahui dan tidak perlu tahu dalil ha, macam mana nak semayang ha, kita dah belajar, waktu kita semayang apa dalilnya, ha, tak perlu dalam syariat, pekah tak perlu tuntutan dia tak wajib tapi dalam tauhid, fa'lam fa ha, jadi fa'lam fa ni berarti kena tahu dalil lah. ha, fa'lam fa tu ilmu tu a'in lam mim perkataan ni fi'amark I'lam I'lamu I'lam tu asal je Tapi ada fa tu Hamzah wassal tu hilang Fa'lam fa Ketahui lah Ini kena perlu ada ilmu tentang Mana saya ada yang tahu dalil lah Tentang kewujudan Allah Sama, Secara ijmali Daril Akli dan nakli Seperti yang mengatakan Wajib kedua-duanya Akli dan nakli Dan sebahagian mengatakan Cukup akli lah Faham tak ni? Dah khatam kan? Tauhid dah khatam tu yang telah bagian uluhiyah tak apa kita ulang balik nanti lepas selesai pengkhianatan muhissan kita masuk balik kitab baru kifayatun awam insyaAllah kitab turah ada-ada bahasa Arab ada terjemah pun ada Seloli seloli kita masuk ke kitab Arab lah nanti maka ketahui lah bahasanya dari Tuhan malingkan Allah dan pohonlah keampunan bagi dosa engkau surah Muhammad ayat S.16 bukti yang menunjukkan wujud Allah ialah wujudnya sekalian makhluk Nah itu dalil secara ijmali habis ijmal. Ijmal-ijmalnya ijmal, umum, simple. Dan Allah sendiri telah menyatakan dalil wujudnya sebagai Tuhan yang Maha Kuasa dengan Firman-Nya. Walakumilahu wahidun la ilaha illahu arrahmanur rahim inna fi khalqi samawati wal ardi wakhtilafil laili wal fulkil lati al bahri bimaa yanfa'u an nasama man zarallahu minas sama'i mimma ma matiha wa wasbiha minkul ladabi wa tawasrifir riahi was-sahabi musakhkhari bainas sama'i wal ardi wa laayatun dan tuhan kamu itu tuhan yang satu jadi Tuhan hanya melainkan dia, yang maha pemurah lagi maha penyayang. Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi, silih bergantinya malam dan siang. Bahtera yang berlayar di laut membawa apa yang berguna bagi manusia dan apa yang Allah turunkan dari langit berupa air. Lalu dengan air itu, hujanlah. Maksudnya, dia hidupkan bumi sesudah mati. Yang ini, dia berkering jadi kepada subur. Dan dia sebarkan di bumi itu segala jenis haiwan dan pengisaran angin dan awan akan dikendalikan uh, antara langit dan bumi sungguh terdapat tanda-tanda keesaan dan kebesaran bagi kaum yang memikirkannya surah Al-Baqarah ayat 131.4 jadi dah bahasan wujud Allah tu akal tak boleh terima kalau sesuatu itu wujud dengan sendiri ustaz kita beli kita kat mana tak beli, saya tengah duduk tu ha? Dan bilik tiba-tiba Lantai merekah Keluar besi Getah Karpet, cushion, bercantung Jadi kereta Saya tak beli Betul ke Ustaz, betul Sah Ustaz dah gila <laughs> okay. Siapa boleh terima benda jadi dengan sendiri kalau benda sekecil kereta tu pun tak boleh jadi dengan sendiri, akal tak boleh terima dia jadi dengan sendiri. Apalagi planet, langit, bumi, bintang, bulan, matahari jadi dengan sendiri. Ha. Itu ya simple. Betul? Akal tak boleh terima bahawa sesuatu tu jadi dengan sendiri. Mana ada alam semua jadi. Ha. Benda yang sekecil tu pun, oh kecil tak apa, kena buat tak boleh jadi sendiri tapi besar boleh jadi dengan sendiri. Itu akal yang tak waras Oleh sebab itu, maka benda tu Mestilah dijadikan Siapa yang menjadikan? Pastilah Tuhan yang maha kuasa Okey Semua benda mesti dijadikan lah Tak boleh jadi sendiri Termasuklah Tuhan, mestilah dijadikan Habis semua benda Dijadikan, tak boleh jadi dengan sendiri Tapi akal kata Tuhan tak boleh dijadikan eh kenapa pula tadi kau kata semua benda mesti dijadikan mana tak boleh jadi dengan sendiri termasuklah Tuhan mestilah kena dijadikan ok tak apa kita test tengok akal boleh terima tak boleh terima ok kalau Tuhan dijadikan siapa yang jadikan Tuhan siapa yang menjadikan Tuhan pastilah yang menjadikan Tuhan itu lebih hebat daripada Tuhan kenapa dia dapat jadikan Tuhan dia tak jadi Tuhan Dijadikan apa tu dia buat apa? Kalau dia, dia boleh jadikan Tuhan berarti dia lagi hebat daripada Tuhan. Lepas itu, timbul lagi sebesar. Habis itu siapa yang menjadikan pencipta kepada Tuhan? Lepas itu, yang pencipta kepada pencipta Tuhan itu siapa yang cipta? Siapa yang cipta kepada pencipta kepada pencipta kepada pencipta kepada pencipta kepada pencipta kepada pencipta, kepada pencipta Tuhan? Dia tak habis-habis sampai infinity. Ya? Dia panggil nama syarat tasalsul. Tasalsul. Berantaian. Takkan habis-habis akal tidak semua akal tak boleh terima so confirm tuhan tidak dijadikan tetapi selain tuhan mesti dijadikan tuhanlah yang menjadikan selain daripada tuhan iaitu makhluk tuhan itu wujud dengan tanpa permulaan sedia ada qidam ataupun qadim tapi alam ni adalah khudus ataupun hadis baru diciptakan daripada tak ada kepada ada itu dari akli yang paling umum lah kita kena ada dalam, dalam dalam dalam apa ini, diri kita lah. Kalau dalam Quran hadis banyaklah dari dia tentang kejadian Allah salah satu daya lah. Faham eh? Hmm. Kedua ayat ini adalah adakah adakah adalah ni? Adalah kan? Kedua ayat ini adalah jelas sekali pengertiannya ditanya pula adakah lesilah salah taip untuk manusia ini tak sempurna. Kedua ayat ini adalah jelas sekali pengertiannya dan pertunjuknya yang membuktikan sifat keesaan Allah. Kemurahannya dan kesayangannya yang tidak terhingga sehingga diciptakan segala yang tersebut untuk kepentingan hamba-hambanya yang berakal, yang mahu berfikir. yaitu orang-orang yang tidak membekukan otak untuk memikirkan rahsia. Segala ciptaan itu guna mendapatkan gambaran wujud Allah yang Maha tunggal di samping memperolehi faedah daripadanya di dalam dunia ini. Allah pun banyak katakan, kan. La ayatil liqawmi ya'ilun yang ketentuan akal yah dizubah akal berfikir menggunakan akal untuk fikir maknya kita kena gunakan akal dalil akli untuk membuktikan kewujudan Allah selain daripada dari naqli lah selanjutnya kalau ditinjau daripada uh, ditinjau secara lebih mendalam isyarah atau petunjuk-petunjuk ayat tersebut ternyata lah lagi bahawa ada dua perkara yang menjadi unsur utama untuk kehidupan rohani dan jasmani manusia Pertama, unsur agama yang bertalian dengan kepercayaan terhadap Tuhan yang Maha Esa iaitu Allah. Kepercayaan ini adalah dasar jiwa bagi orang yang beriman. Kedua, unsur kehidupan di dalam dunia. Dunia yang terdiri dari langit dan buminya, perubahan malam dan siangnya, pelayaran kapal di dalam laut membawa muatannya, penghidupan tanaman dengan airnya, pembiakan segala jenis binatang dengan banyaknya peredaran angin dan awan menurut masanya, semua itu adalah menjadi bukti yang nyata menunjukkan keesaan Allah dan semuanya itu adalah menjadi sumber bagi kehidupan di dalam dunia orang, -orang yang berakal yang orang-orang berakal yang menggunakannya tentu berhasil mendapatkan bukti itu secara setebercaya menggunakan segala faedah dari kejadian tersebut. Melalui penyiasatan ilmu, pengetahuan yang berkenaan seperti ilmu alam, ilmu iktisad, ilmu tumbuh-tumbuhan dan binatang dan sebagainya. Sebab tu banyak sentri-sentri yang kalau kaji kerja akhirnya masuk Islam. Hujung-hujung so, jawapan dia tak ada benda lain lah. Mesti ada satu kuasa yang membuat. Tak lewat apa lah. Kaji macam mana pun akhirnya hujung-hujung jawapan mesti tak ada. Akhirnya kembalilah kepada Allah. Itu Beriman kepada Allah Kesimpulannya yang kita dah belajar Tauhid tu Kita beriman kepada Allah Yang pertama kita kena Berantikat bahawa Allah itu Wajib memiliki sifat-sifat yang Sempurna Yang kedua kita kena menafikan bahawa Mustahil Allah itu mempunyai sifat-sifat yang Aib Kemudian, kita tahu juga Allah itu ada lagi satu sifat yang dia panggil sifat, harus. Ini tiga ni kalau kita kuasai, selesai masalah akidah. Betul-betul tahu sifat wajib Allah, betul-betul tahu sifat mustahil Allah dan betul-betul tahu sifat harus Allah. Datang segala pertanyaan, persoalan kemuskilan, kita tengok dia pergi kat mana? Ini mustahil bagi Allah ke, wajib bagi Allah ke, harus bagi Allah. Ha. Okay. Jadi, di dalam penentuan sifat-sifat itu sendiri pun kita tengok pada yang tiga-tiga ini lah. Ha. Jadi masalah yang yang paling paling kita zaman sekarang adalah masalah tasbeeh tu, kan penyirupaan Allah dengan makhluk yang sedaya gitu, adalah mujassimah dengan musyabbiyah, menyamakan Allah dengan makhluk. Jadi benar ni kena faham betul-betul. Dah lama tak cerita. Cerita balik eh. Ya? Okey, kita konsep kita kita menentang tashbih. Tashbih ni penyerupaan. Sebab apa dalil kita laisaka mislihi syai' wa lam yakullahu ahad. Hal ta'lamu ladu samia. Ayat-ayat muhkamat yang jelas yang menafikan segala penyerupaan Allah dengan makhluk ataupun penyerupaan makhluk dengan Allah. Tapi ingat maksudnya masa ingat ni mana kena, kena tahu tu betul kalau tidak nanti kita akan terkeliru juga Okey. batasan-batasan tasbih tu tahap mana ha. lingkup-lingkup ataupun ruang-ruang yang berbahasa mengenai tasbih penyaman Allah tu dekat bahagian mana kena tahu kalau tak nanti kita pukul-pukul kata -pukul je Allah ada zat, kita ada zat Allah ada sifat, ada nama kita pun ada sifat, ada nama, makhluk Allah ada perbuatan, kita pun ada perbuatan Ya, apa-bezanya Allah makhluk Sama lah tu Betul Dia kata Allah ada tangan Kita ada tangan Tapi tangan Allah, tak apa ni Macam tangan kita, kita kata itu Tajbir Dia kata kau pun sama juga Cakap Allah ada zat, kita ada zat Allah ada fa'al, kita ada fa'al Allah ada sifat, kita ada sifat Betul tak kalau nak menafikan terus, ni kata janganlah kata Allah ada zat, tak bolehlah kata Allah tu ada zat, tak boleh kata Allah tu ada sifat, tak bolehlah Allah kata Allah tu ada afal, sebab sama. Faham tak? Bila kita kata Allah tu ada zat, makhluk ada zat tak? Allah tu ada sifat, makhluk ada sifat tak? Allah ada nama, makhluk ada nama tak? Allah ada afal, makhluk ada afal perbuatan, sama tak? Cuma, Afal Allah, sifat Allah, zat Allah tak sama dengan makhluk. Ha, sama ialah. Aku pun kata Allah ada tangan, makhluk ada tangan. Tapi tangan Allah tak sama dengan tangan makhluk. Yang kau marah sangat itu buat apa? Ha. Jadi, kita kena faham betul Dia punya poin nanti, dia bila dia cakap macam itu kepada kita. Kita pun tak diam nak cakap apa. Engkau kata Allah mendengar. Allah mendengar tak? Allah melihat. Makhluk mendengar. Makhluk melihat. Tapi... Pendengaran Allah dan penglihatan tak sama dengan makhluk. Ya eh, samalah aku pun kata Allah ada wajah, makhluk ada wajah. Wajah Allah tak sama dengan wajah makhluk. Yang kau marah sangat wow. Kau pun sama juga. Dia panggil tas juz'i. Tasbih ni penyerupaan dia ada kulli dan juz'i. Kulli ni keseluruhanlah maknanya menyamakan secara total, secara mutlak Allah dengan makhluk itu dipanggil tasbih uh, kulli ataupun dia dipanggil tamthil. Menyamakan Allah 100% dengan makhluk. Ha, itu ada tu. Ada satu golongan yang pure punya Dia panggil mujassimah sarah. Mujassimah yang jelas. Allah macam seorang pemuda yang handsome yang tak ada misal, tak ada janggut. Jangan tanya kami tentang kemaluannya. Apa jenis, perempuan ke lelaki? Besok nak letak Nabi Muhammad ni kat sebelah ni. Takkan Allah gila kot. Sampai macam tu sekali dia punya dahsyat dia. Dia kata ada tempat ruang kosong di atas kursi atau maras tu untuk diletakkan Nabi Muhammad di situ. Setahu kita kalau raja dengan agung dengan pemaisuri, kalau pengantin pun pengantin kita membuat, habis Nabi Muhammad tu lagi kan, tapi Allah tu apa soalnya satu pasangan berada duduk kat situ itu mujassimah yang soreh tu memang kafir hukum uh, ulama kata kafir jadi bila dia kata Allah tu ada uh, tangan tapi, tangan uh, makhluk ada tangan tapi tangan Allah, tak macam tangan kita, itu dia panggil tajbih juz'i menyamakan Allah secara bahagian Juz'i ni bahagian tak total lah dia tak menyamakan dia kata ada tangan tapi tak macam kita tapi kita pun sama juga kita pun tak sebeg Juz'i juga sebab kita kata Allah mendengar makhluk mendengar tapi pendengaran Allah tak tak sama macam pendengaran makhluk apa bezanya antara kita dengan dia? ha jawab jawab siapa boleh jawab? dah hatam lah kan? Ha. Ha. itu kena tahu sifat-sifat Ibnu Hajar sekarang ni dalam fotobari dah, dah beritahu kan ada tiga jenis sifat sifat sempurna, sifat aib dan sifat samar-samar sifat ada tiga jenis yang Allah sendiri cerita ataupun mensifati tentang zatnya dalam Quran dan Hadis tiga jenis sifat, kalau kita kaji betul-betul kita tak payah kaji lah, walaumat dah kaji dah baca je Berarti ada sifat yang sempurna, ada sifat yang aib, ada sifat yang samar-samar berarti di tengah-tengah. Tak tahu yang aib ke sempurna. Sifat yang sempurna jelas. Mendengar, melihat, itu kita anggap sebagai sifat yang sempurna. Jadi, bila kita mengatakan Allah itu mendengar dan Allah itu melihat, berarti kita mensifatkan Allah dengan sifat yang sempurna dan kita tak kata bila kita kata makhluk tu mendengar dan melihat bukan bukan berarti kita membuat tashbih juziyyah itu hanya sekadar ittifaq fil lafzi persamaan dari segi bahasa saja perkataan saja dan hakikatnya hakikat mendengar Allah itu dengan hakikat mendengarnya makhluk beza Allah dengar dengan zat dia dan Allah ingin pendengaran tu dia idrak atau mencapai keseluruhan masmuat seluruh benda yang boleh didengar Allah boleh dengar, kita setakat setakat tu ya boleh dengar apa yang berlaku ke rumah kita sekarang, siapa boleh dengar yang berlaku sekarang dekat tingkat 16 siapa boleh dengar tak boleh dengar, ba terbatas pendengaran kita, dan kita mendengar pun perlukan telinga, perlukan gegendang-gegendang gegendang. kalau ada telinga pun, gegendang rosak, tak boleh dengar lah. ataupun terlalu perlahan pun, tak dengar juga, dan frekuensi pendengaran kita pun, lebih kurang negative 10,000 kilohertz, sampai positive 10,000 kilohertz Tu je Lebih pecah gendang Bila kita tidur pula tak mendengar ha, bang. Jadi pendengaran kita tu bukanlah hakikat mendengar yang sebenarnya Tapi dipanggil mendengar juga Supaya kita dapat memahami bahawa sifat Allah mendengar tu apa dia oh, Mendengar tu berarti boleh mencapai sesuatu pendengaran lah yang boleh didengarlah Tapi hanya sekadar tah, berapa 0.0, berapa, berapa persen tak tahu yang Allah bagi kat manusia Ketidak nanti manusia tak tahulah apa tu mendengar Cuba ông pekak. Kita tanya, kita tanya dia mana tak dengar. Kita kita tulis kat kertas. Tahukah awak apa itu mendengar? Cuba jawab. Dia tak pernah dengar seumur hidup. Jadi dia nak jelaskan mendengar tu pun tak tahu. Sebab dia tak pernah dengar. Ataupun orang yang bisulah, orang atau orang buta. Orang buta kita tanya dia. Awak tahu tak apa itu melihat? Dia buta daripada daripada hidup, daripada dia lahirkan sampai sampai umur dia besar, dia buta. Dia tak pernah tak pernah merasai nikmat melihat bila kita tanya tahu tak apa itu melihat dia takkan tahu punya sebab dia tak pernah melihat jadi Allah bagi manusia itu melihat untuk semua so manusia itu faham melihat tu apa nanti Allah cerita dalam Quran Allah tu Maha mendengar dan melihat ni melihat tu apa kalau manusia tak tahu berarti dia tak tahu lah apa itu melihat jadi Allah bagi manusia itu supaya sedikit daripada apa ni sifat mendengar tu semua so manusia tu oh dengar dan melihat tu macam ni banyaklah tapi pendengaran dan penglihatan Allah tu sempurna lebih daripada apa yang makhluk melihat dan mendengar. Dan Allah menamakan Zat Dia As-Sami, Al-Basir. Adapun duduk, bersemayam, apa ada tangan, ada wajah, itu sifat-sifat yang samar. Kita nanti dulu. Sifat yang aib dulu. Sebab apa Allah pun ada mensifatkan diri dengan sifat aib. Ya, apabila ini maritu, tu, wahai makhluk aku sakit. Allah sakit ke? Allah sakit sakit tapi Allah yang kata ini marit tu aku sakit Allah kata dalam ayat Quran banyak kan ha, apa ni wahwa mereka orang, orang munafik menipu Allah lalu Allah yang menipu mereka eh Allah penipu <laughs> kalau ayat tu kita tengok Allah tu menipu Allah tu sakit berarti itu sifat-sifat yang air jadi wajib untuk kita nafikan dan takwil maksud Allah kata Mari itu bukan Allah yang sakit Allah kata hamba aku yang sakit kan, hamba aku ada perkataan yang dibuang maknanya, Mari itu bukan Allah yang sakit hamba aku yang sakit pergilah jarah dia bahasa je lah. itu sifat naib itu tolak dan dia orang pun tolak, dia orang pun tak ada, yang ada. Ya Allah sakit lah, tapi tu Allah kata Allah sakit, mestilah Allah sakit Adik tak terima pula, dia tolak pula Ha, kalau dia tu dah ambil lafaz lafaz-lafaz teks kan Habis itu kalau kau percaya kepada kalau kau Allah lafaz teks ha, Allah sakit, ha, Allah sakit, ha, Allah sakit. Ha, kenapa kau tak cakap Allah sakit macam Allah sakit tak sama dengan sakit manusia dia tak cakap macam tu pula buat dia tahu sifat tu sifat yang aib dia tolak semua tolak ha, ni yang ketiga ni sifat samar ni yang, yang yang menjadi masalah jadi macam tangan duduk bersemayam turun ah ha, itu kita menganggap sebagai sifat aib dia menganggap sebagai sifat sempurna itu masalah dia. Dalil kita yang mengatakan bahawa sifat itu sifat yang uh, bukan sifat yang sempurna malah sifatnya air. sebab apa? Kalau Allah tu bersemayam di atas arasy sebelum Allah ciptakan arasy tu, Allah buat apa? Maknanya seolah-olah Allah arasy tu makhluk kan? Okey. Kemudian Allah buat arasy. Lepas Allah buat arasy, Allah pun pergi menuju ke arasy pun duduk semayam atas tu jadi perbuatan bersemayam tu adalah baru perbuatan baru perbuatan baru berarti perbuatan yang hadis lawan dia qadim kita tahu perbuatan Allah tu afan Allah tu adalah qadim perbuatan bersemayam tu baru maknanya hadis maknanya tak sesuai untuk disifatkan kepada azat Allah yang qadim kita tahu sifat Allah semua qadim tak ada sifat yang baru jadi kalau kita kata Allah buat buat arah itu baru bersemayam berarti bersemayam tu sifat-sifat baru sebelum tu tak semayam ke? Ha, jadi kita menafikan sifat-sifat yang hadis yang baru bagi Allah. Jadi kita anggap menerima bersemayam itu adalah sifat yang aib perlu ditakwil berarti bukan bersemayam berarti menguasai. Hmm. Sama dengan dengan tangan. Tangan Allah. Oh. Habislah. Dia bahas sebab ini seronok sikit. <laughs> Macam ni Mbak Azin? Oleh sikit, dua tiga menit ya. Oh tangan, bila kita kata tangan, semua budak-budak kecil sampai bila kita sebut tangannya, semua akan terbayangkan inilah dia tangan okay, satu contoh, lafaz potong yang saya, saya ceritakan potong, Begitu sebut potong, apa kita paham potong ambil pisau, potong potong sayur ke, potong ikan kan, tapi kalau saya kata uh, kereta itu terlalu perlahan, maka ayah pun memotong kereta tersebut apa Ambil pisau potong kita tu? Ya ayah kau dahsyat lah ambil pisau potong kita tu. Ganas kau ayah kau. Ataupun dia selalu datang lambat ke, ke, ke pejabatnya. Lalu gajinya dipotong. Lalu bosnya memotong gajinya. Apa, ambil pisau potong gaji itu. Sama-sama perkataan potong tapi dalam ayat ini mana dia lain. Dalam ayat ini mana dia lain. Itu maknanya takwil. Mengubah makna kepada perkataan sebut kepada yang sesuai dengan ayat kita bawa barang kan itu pasal Melayu pasal Singgireh bersama juga bawa barang banyak-banyak jumpa kawan eh, please give me your hand apa ambil pisau potong tangan ambil lah tangan aku kau nak sangat tangan aku aku ada dua tangan kau pada tu, aku nak juga tak apalah kan kau kawan baik aku kau bagi ya tangan aku kan kau macam tu apa maksud give me your hand tu apa tolong tangan tu maksudnya Tolongan sebab tu kita mentakrifkan to tangan tu tak sesuai untuk dikatakan tangan Allah tu tangan macam ni baik, sifat sifat siapa sifat sifat semua makhluk jadi tangan di situ disesuaikan dengan ayat berarti pertolongan Allah ya dillah ha, faqaidih pertolongan Allah di atas mereka. Ha. jadi ayat-ayat yang sama itu kita kita kita apa ni himne yang sempurna kita belilah pada sempurna tapi bila yang tak sesuai dengan Allah kita anggap dia sebagai sifat aib dan kita takwilkan yang sesuai dengan Allah. Cukup wei, eh? paham masa aku tu. Kalau saya faham ni, insya-Allah tak ada masalahlah pun, tak lah wallahu alam sambung pada minggu harapan insyaallah apa yang baik dari berkat apa yang tidak baik sekalian saya lah jadi minta ampun kepada Allah minta ampun untuk tuan mudah-mudahan Allah taala bagi kita taufik dapat kita amalkan faham jaga akidah kita yang elok jaga kita daripada tergelincir daripada yang sesat dan matikan kita dengan husnul khatimah dan tutup majlis dengan kafarat majlis pengumuman alhamdulillah syadallah ila hadza astagfiruka wa tub ilaibih subhanarabbika rabbil 'arsyil 'azhim wassalamu ala mursalin walhamdulillahi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh